27. hét David a zseblámpája fényével próbálta a hatalmas termet bevilágítani, de hasztalan. Fellépett a pódiumra. Csizmája sarka fémesen kemény anyagba ütközött. Levilágított a talajra, majd lassan körbefordult a lámpa fénycsóvájával. A talapzat tömör fémes anyagból volt felépítve. Egybefüggőnek tűnt, Sehol egy repedés vagy illesztés nyoma. Oda lépett a kör alakban elhelyezkedő egyik emelvényhez, mintha az is a talajból nőtt volna ki, egybefüggőnek tűnt a talapzattal. Szélein, körben puha anyagú göbök emelkedtek ki. Az Android megtapogatta őket egyenként, majd nyomkodni kezdte őket. A nyomásra halvány fényben kezdtek világítani, majd a szerkezet egyszer csak megmozdult. Egy hatalmas fémfotel emelkedett ki az emelvényből, és fordult ki a robotember felé. David rávilágított az ülő alkalmatosságra, majd egyetlen mozdulattal beleült. A fotel eredetileg sokkal magasabb lényeknek készült, a férfi úgy ült benne, mintha egy kisdedülne egy fotelben. Ahogy elhelyezkedett és hátradőlt, abban a pillanatban a terem túlsó felében derengett fel, olyan villodzó fény árasztotta el az emelvény szélét, mint amikor a barlangjáratban a hologram figurák elruhantak mellettük. Egy óriási humanoid hologramja jelent meg. Idegen, méhangú orgánummal, különös nyelven beszélt a kivetített lény. Három társa is megjelent a termetövező különböző járatokból. Láthatóan egymással beszélgettek hevesen gesztikulálva, majd az egyikük elindult a fotel felé, amelyben David meghökkenve ült. Amikor az android rájött, hogy a lény a fotelbe fog leülni, gyorsan felugrott, átadva a helyét a hologramnak. A robot közelhajolt, úgy nézte a lénynek az emberi arcát, de az vetített képként folytatta az ismeretlen tevékenységét. A székkel együtt elfordult az asztalszerű szerkezethez, majd a kezébe vett egy ott sípot, és belefújt. Egy dallamot kezdett játszani a hangszeren. A robot figyelte a humanoid ténkedését. A dallam hatására felettük megjelent egy fényes gömb, majd egymás után több kezdett világítani körülöttük. A lény elkezdte nyomogatni az asztal szélein elhelyezkedő puha gömböket. David ekkor értette meg, hogy a hologram lény egy vezérlőpultot irányít a mozdulataival. Az android ekkor érdeklődve lépett fel a vezérlőpultra, úgy helyezkedve, hogy mindent lásson, amit a hologram kivetít. A vetített kép rajta is áthatolt. Ekkorra a többi lény is az asztal köré gyűlt, és az érthetetlen nyelvükön társalogtak egymással. A vezérlőpultnál ülő lény még gyorsabban kezdte az ujjait mozgatni, aminek hatására az emelvény közepén egy hatalmas, fényes gömb jelent meg apró fényes pöttyökkel. David közelebb lépett ehhez a kivetített képhez. Látta, hogy a gömbben lévő pontok mozognak, mint a ellipszis pályán keringenének. Némelyik pont körül gyűrűket is észlelt. Szintetikus agya ekkor jött rá, hogy amit lát, az egy galaxis kivetített képe, és a mozgó pöttyök különböző csillagok, és a körülöttük keringő bolygók képei. Egy háromdimenziós csillagtérkép volt a gömb, amit megfigyelhetett. Ekkor több hasonló gömb jelent meg a terem más részein is. Mindegyik egy-egy galaxis lehetett saját csillagrendszerekkel. David elképedve nézett körül, ahogy az egész termet végül beragyogta az elképesztő univerzum végtelen képe. A vezérlőasztalnál lévő lénykezei folyamatosan dolgoztak egy láthatatlan szerkezeten, miközben a teremben állandóan változott az univerzum galaxis halmazainak kivetülése. A szintetikus ember szinte a teremtés közepén érezhette magát, lehetetlen volt betelni a látvánnyal karjait széttárta, és úgy forgott a terem közepén, mintha részese lenne a végtelenségnek. Ahogy újjaival megpöccintett egy bolygót, az, mintha észlelte volna az érintését, arré pergyült a keze ügyéből. Egy ismerős bolygót vélt felfedezni a sűrű forgatagban. Az android kinyúlt a bolygó felé, és az nem tért ki az újjai útjából. David megtudta fogni a hologramot, majd a szem elé emelte. Ahogy forgatta, Afrika kontinense rajzolódott ki a gömbön. A végtelenségben a föld találta meg. Egy ideig forgatta a kezében, majd felfelé nyújtott karral hagyta, hogy a föld az újai közül elsodródjon a többi vetített kép közé. Egy pillanat alatt felvillantak a fények, és mintha sohasem létezett volna a hologram, elvillant minden, és újra sötétség borult a teremre. David körbenézett, és látta, hogy féloldalt tőle, a vezérlő pult felett, strandlabda méretben már csak a Földbolygó hologramja forgott. Oda akart lépni hozzá, de ekkor ez az utolsó fény is kihúnyt. A férfi körülnézett, és meglátott egy újabb halványfényforrást, ami a körben elhelyezett egyik szarkofágból áradt. Mielőtt oda léphetett volna, ez a fényjelenség is elhanvott, de az android még felismerte az egyik idegen lény körvonalát az üvegtetejű kapszulában. Bekapcsolta a zseblámpája fényét és lassan közelítette meg a lény nyugvó helyét. Az idegen egy elefántormányú maszkala a fején feküdt a kapszulában. David letérdelt és úgy bámult az üvegen át az idegen arcba. Az nem mozdult, ezért a szintetikus ember, Óvatosan lehajolt és a füleit az üveglaphoz nyomta. Hallgatózott. Kis idő múlva hallott bentről valami halk zúgást, mint amikor keringtető folyadékot pumpálnak egy mély álomban lévő testbe. Elmosolyodott, mert rájött, hogy az idegen lény, aki talán ezer évek óta fekszik bezárva a szerkezetbe, még mindig életben van.